Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Ortuan hazten bai naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri ongietori eskaliratietan, eta ongietori azpeko ibarean. Azpeko ibarean, jonden aldian, biatukin duen bisita bat, Bereziki azpeko Ibararen puntaren puntan urdoseko egian delako sonporreko tunelaren sagera hortarik hurbil beraz. Zer da azpeko ibaga jakina logonetik urdoseraino behargei kilometro ditugu, bereziki tokimen ditsuuri dugu akuseko kantonnamendua bartuzeko mugan beraz eta esu berotik hurbil. Eskoldun batzu bizitira hor, menderen mende leku eskoalduna da toki izeek erakosta eta emaiten dute, egunko egunean usten ari den egi bat ikosi dugu, eta bi mila bostehun lagun baizik ez dirasteko kantonnamenmenduuntan eta pentsa bor etzait eta urdo zen hartzean ehunta hogei biztanle baizik ez dira. etxe hutsaak, Bendi abandonatuak, basurdeak, beritze lemoak, beretzen dituzte. Baina hartzain bat zu badira horrendik, jonden aldean, mintzatu ginen, Jean-Baptiste Zamponirekin, Prezeski, hor, azpekoi barrederat, hartzain joiten denarekin. Mintzatu ere, Angelikin, urtatu bateko langilea, azpandara hor bizitzena, eta ere, gurekin izan ginen, Marko, eskoldo hortan, borda zahar batean, hor azpeit, Obra batzu egindituenak. Egon ere partaide berdinak izanen ditugu. Azpeko ibara ezagutzeko piskabat eta maitatzeko aleriko eran ezake pire neotako ibare ederretarik bat dugu zinez eta zinez maitagarria. Hots, harat duiteko gomita bat bezala eman hau. Urdozen, mintzatu gira amarkorekin, urdozeko bide basterrean, kamiunen haro txarekin, tunela egin geroztik prezeski, kamiun horien pasaiak, basterrak, maluski berbada, inarozten baititu, niongo emplegurik geheran, egirat ekarri gabe. Beraz, urdoz, haipa dezagon, urdozeko hausuan den ere, fordu purtale, detzen den gotorleku beresi oren, ondo-ondoan dugu baster hori. Urdo zen uh, ipatu bezala azpekoi bajaren uh, puntan ezagaspuntararen bon, puntana. Urdoz uh, egiaz beharba da biditz hemen bakko uh, uh, nungira nun susen hemen bide bazteannen zu leuko zelaminaan. Eta eh, bai Jodozengia bon, bide nagusi eta ondoan, jakiten uh, duzu beharba eta anitz uh, kamio handia eta pasatzen direla hemen. Egiazki eh, pasaia handia da hemen edo... Berriki, Gipuzkoan emanaute eta kamionezat Ta... voilà. ah, eta orduan aniz kamioiak pasatzen dira eta herri tipito honetan. Ez pagatzeko erako tasa hori? Horri bera. Eta hemen, bon, biztan da, ezagunada urdoze hemen zamporeko uh, tunela baita eta horrek or, uh, noat ere maiten doazkenean. Eh beh, tunela pasatuta, joiten dira Espainiak. No, Erriten da hemen Pauen eta hemen da Zaragoza bena ez da, ondoan Zaragoza edo? Zain so, dira herri hurbilenak edo? Ze uh, espaneko eskualdean. Aragoiko eskualdean. Eberragaiko eh, eh, eh, eskualdean, berraka pasatzen duzu. Araka biziki ondia da. Koa, Importanta, ko. Gainan, jare lehenako, bada, son porren, bada, gandantxu, uh, eta eski aiteko tokibat, ez edo? Ba, ba, bada, staziontipi bat, franziako eskualian, orduan, irraupen leha egiten ala, eta beste eskualian, badira eh uh, Alpeco ski uh, Astun eta Kandantsu eta Anitz uh, Anijende bilten da, Tunel hau uh, bat da baina uh, aldea beste eskualderat tunelatik pasatu gabe. Badabide bat hemen pasatzen dela? Ba ba ba badabide uh, zahar bat pasatzen dena son eta Le bai. bai, bai, bai, bai, bai ah, da. Ero hemen urdo jende uh, mm. gutxi bizi zertarik uh, bizita hemen jende du. Bada ttu hotel edo zonba jende bada baddaki zuemen edo. Uh, ba Or Ururdo zen uh, be jo goita dira. eta duela ono jogoi ururte baren hemen sanddar uh, bat, eta posta ere eskola ere bedenak zehatiouadia orain, bada bakagiko hotel bat, Eta diandiak egetretan dira, gehiinik bizitzen direnak. eta Emen gira urdoseko sartzen gira eta hemen ikusten e, da hor ahont nola ekan ateka gaitz batoz. Hitzasun mm. erraten dute, pado rolan bezalako ateka hertsi bat, eta de purtale eskualde hori erratenakuzo zer, eta berrizia bada hor. Bai, aloh, esplikatzeeko eskualaz, pizkaba nekez izan enda, zenta normalki hori da behu glasier. Mm. Ekan nahi du eta duela ogoi eta amarmila, basela hemen glasier handi bat, mm. eta sortzi eta metrako, goratasuna. Mm. Eta que está hori egindu bere bidea, ajoken eta erdean. Zerdo, mendia urratu duela, ideki bezala. Oa, ideki duela, eta ateka bezala galditzen da guai. Horri, haspaldeko historioa da, egongo egunean hor, ikusten da for du portale hori. Zerda zuzen hori, famatuada da, arrasin latzen gartik. Esplikatzeko eta gaztelu horren historioa. Napoleoneko eta Demboran franxexe galdu zuten, gerla. Eta hoogen ondotik frantssisek pentsatu dute eta egiti e, Espainiaren kontra hori? Espainiaren ah. kontra ingleseen kontra eta bad historiann bidi bat. Hemendik pasatu behi ziren eta Ez Et, da hori frantsesek gero beldu handi batukan ate eta Espainoolengatik ah. eta e, eraiki dute eta portala, uh, Fajuri, fajuri, voilà. Ahmadako horisten bai. me las armada ko bat. Armada ko bat, bai. Ezkontzeko egunean es sekulane erabili hori, eta sekulan izana izana ger lagero. Ana bat pasatzen dena, uh que c'est en gobo, camion espagnol bat, hein. Alors, de gariteco, pour talleco, et d'ortan gira. Ora basiren chebrasere. Eta... Eta... Eta... Geroztik alare, fama tuada, bon, eka merdougou, hor egon baitan norbait bait precho, Orduan bigarren munduko gerlan, eta petenek eman asituen hor precho, orduan duan daladie, edward daladie, Asamblea nationaleko lenda... Eta Léon Blum eman asuten. Emen precho egon dia. Precho egon dia hor duan stakiti hiru ala laugurte, Eta gerla finituta, eta inglesek eta de golek e mandute hor peten. Ah, peten egon da, bakan zetan. Petenek preso e manditu eta gero bestiak uh, peten ah, gero hor e preso. Oztatu edo hotel batetarik uh, bizia behar bada pasatzen ongi ikusten da eta jendeak nola diren eta beste, hortaz, uh, angierekin, asiginin uh, uh, jonden aldean surasaldia eta segitzen dugu egunere, hortko biziaz da urdozeko hirian lan egiten maitu, hortaz hariko gira. Hotel Hotel no gira hemen menu bereziak, bat eda plata belesia hemen se da. hemen oh hemen ani se itenda atekia atzia beia de gasna gasna menturasen mingo seidaz ha hemen ah gasna ah, da argikia argi gasna beigasna den eta irendo You know, espeñako muga orta ekurro bilbaikira, hor ah. jendeendako zeit uh, ...xekatzen ote dute hemen... ...azken franziako erri hau zela edo... Ah, bah, bah, hemen ditemitute, sometaldiz gelditzen dira... ...zuarri eta eta eta bitiko. Familiak dira eldo geienek unatala... Eta iku. Eta espanolak familian gehiago dute bai... ...sometaldiz ikusten tozu gero generazioa... ...elgerrekin, mm -hmm. unat eldo, Ba, Frantzitik ez da gauzabela. Eh, elgarrekin, eh, bizibaitira. Elgarrekin, ola. Eh. Ostatu kodia anitze espainolak. Mm -hmm. Maiteute, ola, jalitzea elgarrekin. Yeah. Isto, nes urte, hainitze men, egin betitu zu, azkenean, egin jauzten ikustia, ez da, eh. laketz, betako, edo? Ba, Gu ostatu emigia, ez da gauzabela. Yeah. Yes. Goberba, ba, besten humeit bizibaili maginem, erba, urguno, justu just, izte berba, mm -hmm. difenti, Kusiko hini hau ez ustatio nesbita beti baita zei egiteko. Bistanda, lana beti lana, gero baliatzen zirea, meni zei egiteko, mendietan ibiltzeko edo... Ez ez, edo egin iztud demoa eta somitadiz etxea joan izan behatetan eta hastereen hampasteut, familiea amitut. Etxea epatzen zuelaik azpahneak nahi doa edo? Hala, azpahne, ha. Luturak atxekit dituzuta? Ba, beti. Estaban Siberia. Uh... Este nos jende que ke... herite dute. Eh. Uh... Orgultua gila. Estos <laughs> penabs karate utzilika la, bon la lana etila nada baina. Hambizitzia ah, vale, um, ah, da hemen bizitza, ah, defensaitos ah, on. Eztu ingo duna beti iten bizien. Ora nere bostaler ofisiori ban autu <laughs> <laughs> asinena <laughs> askenian ez da modu eta. Ba, hola izanda bizia. Estávate cartsameito. Voilà. Sí, Ola pastu da, Familia batean niteko gogoa izan duzu, denbora, edo ez duzu hartu? Eh, Bani ba, nainitziteko, ez dut pentsatu leber, horren niteko. Ja. pentsatu behar dela, bo. Ba. <laughs> Ta gero hau, bo, ba. ertreta arteo hemen duzu, beraz? Esta, esta, wow, esta, wow, ikusiko, ikusiko. Ja. Amare etxen bizidu, ekarri, no? ez da erretx iru itsela eh? ostatuetan laniean ari diren horiek egon batez beren ostaltia berek itzikitzauten. Hemen bizi nuke hautzia anitz etzik baita eta. Ba, ah, bai, hoe ezbita eretch, ha, zure legea geta biziki kamiatio eta eta, ah, eta langileen atzemaitiko ezbita eretch. Da txaszkia hemen otelainitz hetzik dira, segurtatate neurrita horien europako ah, lege eh, hori hemen normantistementuras obligatua. Hemenia halagia, ha, hala, aniz galde ite dute. Ezbita egari laniean. Hagite entuzu legia bakarrik. Eh? Da isin tu obrake in berri sandila men laota. Ni zo rain dut te ba. Ah, je Ez taki ta hotel Bad de la Côte Riviera ta Uai, behi bat iteuzula iketxean auzuna iteuzu, eh? Dandik, zahar bat ian a... handia yaan, iker? eh? Eztuzun auzuna iten. parte hemen ostatu an zer serez jenden sorrasetan ikusi utem haztza tainitz aipatzen dela kezu direla hemen batzu ta si que to se chora parte artouer a fait ostatu bat atzi itzen duborai jakin da wala isilegi eh. on Alerei hemen zentitzen da, ez dakit nik apuntik heldu niz ere eta yeah. denia ke show dela Hartsaren kartzia kontrat ez. Ez dakit, no somè den ba ah. eta iba so se ja. da. Bidalde dina ketan. Ba, somè tan diz, era seme baina, ez bitute gaiten jendek. Gero agitzen da Hartsak hemengo espaldaren publizitatein lesakela pizka denia dunitaskela eta orduan. Juste malemaso tambici amici Aldiz hartzainak hori hartzaingutida funtsionatzen oia ah, hartzaingutiba hemen sta herriuntan eta jo gehinuntan an hitze ez da hartako dio udan an hitzeldu eskoaregitik uh, kaolaekin ah, batitza bakola ko udanusteko uh, uh, uh, betseta ah, berrikin eta beiekin zomaitaldu dio da ha. i need sub zure utesa ah, da e e me mediana la ondo ko e, ondo ko mendian oh, uh, oh, oh, hemena ugulo sen eta gein eta no eta setegam eta etso den eta ba. Gero, ez dakit, behizain edo hartzain egona. Mm. Belarrak, kalitate behizia edo dila egiten hemen ez dela eskolerian bezala edo... Ah, te, behar mendian hobi hobita, ez dakit, haztako mm. heldu di, ha? Mm. Eh? Gona no, erren dugu, ha? Bo, zitut, emengo bizia, bo, gero, gambian uh, menduak ipatut dugu, ustu da herria, ez da usten ahal gehio, oi no, ez da usten ahal Ha, usten, haia, jan izien dexar, ahon obizi Ja, noiz ahtio, be, ale, no ixartio, ba berba gure jo partitu dela eno. Ba baita jende hori halere, ba, gasteak nondira hemen? Gasteak, ba, eskerreta eskunoan atolanian hartzat. Ah. Bak zuko hitutei itsuli kodilela honat ala hasta gutz ixartiakin. Partitua deinak familiain hautte esker edo eskun geostiaien bergizgile. Teche hutshotiek baita kodira beritz ala saltzen ditu. Ni da saltzeko etzem bigon. Oi, baixo se eh prendre le donneviti eh lo prefira deita mitute soberasos lo prefira deman rue da Nadia está llevando hoitama bat santzeko apartamendu eta etxe bai hoidan be memsitzeko jende zakatzen dituzte lanare berhita etxeaten batzeko lanare bera le mufo uron isația men o lo ronetique politique beruta markilometro hq uron Ah, mai tía, máquina que te jonda, jamasique hosteko. Adi. Yende coi mi aitite ditute, es más te ixurtu. Ki son aquel pisca. Ah, va, me bo emazte, no. leeno, leeno alasima, eh? estute, eno atsentzin, hemen ez bitzuten ah, Era ya andar McDonald's go itia suten eh, da. Eh? <risa> Denak la que es conduaxin y andar me gai janaka la. Ah, va, es ¿Eh? pa konpreditzial handa baina nortzen nortzen zela gimarchinea gestat. Ni lanian hartzi biskat. Ba, zin, ba gizuten zehandako, no. eh? Ezgiraiko kritikan yan damiak jende nikag dira biskat. Eh, merla pentsatzen duguna. Eh? Ba, ba, gero, eh, noxi. El cambio estilametito Es, es, es ba. Uh, berak ikusi dotzu hemen ondatuitan konfidentza batzu iten eta esustu <laughs> <laughs> <laughs> zure so, so, so, so, granitus ba ola ba seranenduko gurduz eutsiko dugu eta gero helduta hemen ere berak badago bituko dela edo jaque ah, eh? gido berak i y... hamarurtemuko un txo izanda ni berak Eta ki noite izan da, alere mendi horiek, seitukoute mendi horiek. Eta baxurde horiek guntza kontent, eh? Bu, pasteko egia bakarrik biziuntan, eh? Pasaia atitendu, agian luzaz, baina pasaia atitendu, ekarrik. Ekusten dut, filosofian eta pentsatzen, pentsakor bilakatu zirela demoraak. Hala. Bila ezkerrande, agian beraz laster bat arte, beste pundu bat. Hingusiko, bera, bost urte den buoko. ieran biselata gairan mendi gune bezala bordasarrak eta ortzanari dijara batzu erosten dira salbatzeko no laspeto hortan batzuen egiteko markok eta patsenako prozeski hor ruglaneko hori eta ruglaneko diendek elementuten bicia bizi gogora izan dena mendi horietan lanazena eta neke hondia bizitzeko bainan bizi sant ziren Bada toki bat, hemen uh, ruglan mendia edo mendatea edo mendil, mendilepoa eta hor uh, bizitzen lehen familia bat eta Mendi kachkoan bizitzeko nola iten zuten hori uh, kachomanduzu hori edo nola bizitzen zer ziren laborariak, hartzainak uh... Alara, esprikatzeko uh, familia hori bizitzen eta urdozeko egian bainan udako, basuten eta borda bat eta lepoartan Ah. Lehen eta lehenbiziko ah. pentsiak antziren, eta behien zat, atxitzen zituzten 6-6 uh, ah. behiak ah. tokio hortan, eta gizon bat horre oiten zen, behi zain, eta bere uh, alabagiten zen egon zizomen, ah. eta janaria ekartzeko, ah. ala, eta ah. han bizitzen edan. Esko esko Eskolerian bez bezala zen, hor, uh... Emane zauen etxeak eta etxeko borda hola iko borda besela etxalde bati tua dola sen zen? Ba, ba, hori da eh. etxe, etxaldeari eta lotua bereko borda hori zen gaineko borda lebi eta gero bazen beste estalla goro ja. eta 1008 eta 130 eta eta antziren uda gutsiko eta estibak ah, ba. Alapideak al hor, udako alapideak, al eh? Alapideak, Eta hor, uh, beraz, uh, bizi ziren bakarrik, manezagon men toki hortan, uh, udako demoran, ez urte guzian? Ez, ez urte eta bizi. Zentahan bada eluja eta gero toki landiosa da. Horren, ah. leku hortan arri batzeko, bada irrizko bat eta neguan eluja, leha adain. Ah. Eta... Um, Orri da ne eh, joaiteko borda araino uh, eh jiendia ke jiendekita egindute eh, pasaia bat arainatute pasaia bat uh -huh. maupas dena La bide bide sailah ala eh, pasatzeko eta pareta batean esten uh, <coughs> beste biterik beste daiteko uh -huh. gehin hartat basenta bideoktan ikusiko basurde eta bere basa badar, eh? ta bere basainitz bada hor eh aba aniitz basugde gero eta geio badia basugde uh -huh. oxten Uh, irailatik hor uh, txaila hartio, hildiztuzte hidu errietan uh, uh, lau rehun uh, baxurdi eta hori sekulan eh, izan da olako uh, oh, nangre no. bat oh, right? Rekor bat? Oh, Rekor bat oh, oh, oh, right? uh, Beztalde, alako borda, borda bezala etxo horretan, nola biziziren basuten jateko uh, prestatzeko bazen chupaster bat, bazen ohe bat, nola biziziren horre Ebe bat eta hartzain etxola, arañatu dutana, me etzen zupasteradik bat ere ah, Egiten zuten eta zua lurian, koa, piskabat eta nepalen, xerpan errietan ikusten duzun bezalakoa. koa Eta, ah. bon, leku, fermanerak biziki eta barchak ziren eta... Ah, eten alda, mila urtez bezala, ezta oh, est cambiato hor? Ez sobera ez. Egongo egunean, ikusi ditugu ba, eskualerian borda batzu berritzen eta... hemen hori da bizka bat edo... gero, ez da hartzainik egiago hori da? Ez da hartzainik me bon... Eh, etxeak ahainatu adirena, dira eta orduan bidearen ondoan ah, eta... Yeah. lepo hortan ez da biterik, ah, bat ere. Bestalde, ikusi dugu irraten bai. eta eskualde horitan zer nahi bide berri egintzituzten duela... berro goi, berroita hamar bat urte, ez da hiten horiak hemen edo... Lekuka egiten dira, baina uh, leku baxago dira, mm. eta azp ibara, uh, maldak biziki eta handiak Andia dira, eta mm. e ez da egiten al, eta sendako egin bidea, ezpita eta hartzain egi okasik. Mm. Bon. Eztu balio? Gero, badira, Sube jende da. basak ez dute janen zu bezala, hori estimatzen ah. dutenak, holako tokiak ez? Eh? <laughs> bai, pentsatzen dut, bai. Ba, berda, natura hainitz moitatu, bizitzeko edo ez? Ah, eta ba, eta ba. Zer da, hemen go, naturaaren abantaila, bon, inauti galdatu diot, uh, difentzia handiak, badira? Ba, erran nahi dut, uh, dekondelako de eta gutxi badirela eta mendian, Bye. eta lasaiago da bizitzeko. Ba. <laughs> voilà. Es, lako, es, uh, uh, eta alako... Eta ašamurtzena, eta hau zuekin lan, Jannik, ez da gutxi. Ez da gutxi eta... Berda hotza, berua, haizia amaitatu hemen, ez? Es? Eta ba, eta ba. Berda mendia amaitatu. Ah, e mm. Eta bortza ah, harbat uh, berritu duztur, ergan haidu berdilela askarki muntatu teilatuak eta kasuman berdela ez, es? eta nola nahi kaiten al, e, bisip toki bat gain horta, ez? Eba, ah, segur, eh? Memento txarrak denbora haize arengatik, ala elurangatik. Memento txarrak biziki lan diosak izan isa, behar da. Izan behar da, me, mm. behar dia, me bon, udan denbora edera delaik, paradiz besala da. Baila eh, eh, voilà. bixu bat, eh, minan jendea hartzen da hori. Hemen biziten jendeak iduriz ez to biziki estibatzen, gion o... mm. baitira denak ez? Eh, hori da. Ez da sekulandizaitena el profet bere herriam, haki zu Me bada aberrastasuna, Lili, Gatik, Oianaekin, uh, uh, uh, bada aberrastasuna, biziki berezia, eta eh, Pirineetan, eta uh, Intesatua Balimazia, han uh, izprasek hartzen alduzu, laguntzen du bizitzeko, biziki. Ba. <laughs> Gero ikusi dut, or, landatu dituzu uh, eskualde honetan, batzu eta alta ez zira argbolak eskaz, 60 uh, hori edo. Zendako, zendako, nik maite bititut eta bisiki harbolak eta ah. nuen eta entxeatu landatzen, wala, de Zedre manditut, ah. iban, libaneko Zedrak, atlaseko ere, ah. sekoia atzura ikusteko, ebe, puxatzen aldi, sekoia be... giganteak ere, mendietan... Eta be, duzu berri be man... hon urte ebeha egon, zintzia <laughs> ebe. berdakortako? Bon, ez ditut landatzen ez zait, behar ba, nesemigak, nesemigaren umeak, placer hartuko hute, Hemen di ke un ortenburioan Egan haidu horrek berharbada mendian bizitzen dela holako tokie batean, filošofo edo penxalari bilakatzen dela norbait ez ah, ah, penxalari. Zen bilakatusira berharbada edo? No zen, ezta kičo beda, ono, berdut landu honi, eskualde orin. Giroak eranen, bestek Giroak... eranen berharbada. Bestek eranen, va, ba. ah. semia eranen doberma. No ba. Hala, menexker, menexker marco, <laughs> Tikitaka, tikitaka, ibilkida hasto tua gonsi bidez bide eginkianka doa elizarako bideti Tinki tinki soka dauka amaino eskuetan tinki Asto aso bepazterka ezzakkiontzaiaka bazterretako la paretari Biak bid Krikak, krikak, jaušten cirenga stāņa maldauti Mesa šein dūra Biak, biak, tiki-taka, tiki, taka, tiki, taka, tiki taka. Tikitaka, tikitaka, lusetio da bidia lusatzen. Harri adioz kiskik askan ez da, ez da hastu balotxatzen. Ixili, xili gordeka, amak eskuznik arra gordatzen che comina tiosca Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Tiki-taka, tiki-taka Ashtuak suena maere man Glides bide in kianka Asken aldikos meza bidia Gerostik nabil bideka Ojan arte zarte Ojan nila Galdua da, bai bideshka, Shashua da, gina bien, bien, mesabidia. Mm -hmm. Bierna go, Nihotoiska, etxerarra, pindar kapistia. Eh, Eta garian, ni gartan, bier, bier, tikitaka, tikitaka, tikitaka. Eta eta txamendiren kantu edagenetarik bat, bere amaren homenez egin zuena. Bendiko bideetan, azpeko ibajean ere, jendeak mando edo hastu ekin ibiltzen ziren. Eta asa aktsiarekin beresiki karga karriatzen eta hauhtasuna eta bisia eta amodivoa ere hor biziziren. Dedea etzen mistenez egonen alainan. Segitzen dugu, gure azpeko ibagaren bisita oh, doi bat urbiletik zirai besobara iltzen bainan aktsain mundu hori. Leonten aldean, aipatzen dugu, jambatist zamponi aktsain, egian ezaguna ekin, eta ipatuko ditugu horko... Orko bastiak eta nolaz askiñan ere sartu dena azpeko ibarri oktan, ere mua askia hundia eta emxikat merkeago behar bada, bere ardientzat, hartalde aurkitu behit Beste aktsa imatzu edo? Ba, aktsa imatzua zitian zuan, baina uh, lehen biziko etxola, uh, untsak urrituz, horren uh, bat pasako, eh? bi alder ditaik, eta beste hui uh, izi is, gari urun zitian. Zinister eta... Ez, ahatik, uh, askifitek urutzatu nintzuan, zenta, uh, ordean, ordean jabeke, marruak remanzuzten goiti, eta biga faltatu ziren bidian. Eka ez, ba izan usatziak, hoietan, eta sendra dena espelazian basteran, eta ordean e, bimaro faltatu zitean, eta bon, serkatu gintian, gainan gintian ardide ardi izten, eta gazna egiten, ta, ordean, serkatzen gintian, baina, bon, a, nemreko errenboietan, eta ez gintian, gintian atzeman, eta maro horiek, komisiona ukan nuen, hango, ausoko au baten bidez, eta ordean, O, mendian ez giren, jendean diri kurtatzen, baina etxolak bizikitipiek bai ziren, hori dian, gasnak yausten gintian, aste yeah. guziez. Aste guziez, gasnak yausten gintian, hori dian, ba saldi bat banuen, eta saldiaren gainen, yausten gintian. Ah, Ezen ez da, bide guti da, hau tomenako, eh? Ah, ez, gure... Gure, etxola hartai joiteko, gai, e pepeko etxola joiteko, untsakurrituz... Uh, Ore bat behaxean, ban abon, eta yaustian uh, uh, ba, Gaznazka katuz bi eta eta gainetik uh, ahize irru horren behaxean. Eh. Mm. Eta bon, un uniaz horat norek beharagioan, hausien, bi horren ez, ban bon, Biziki uruntzean, ba eta erri dati yausten gintian, hanpluz gaznaak. Eh. Eta, e hauzo batek egantzaten, zainta uh, basen, etxe bat, etxe, etxe urrare, etzuen biderik etxe erako. Eh eta ordiane uh, anguay jakina zuten, ene na soutene un e bimarohok esté eta ordiane uh, ordiane a chale verte seul et inaniana bon bon il y a une is bimaro en cherque et a ciel là non zen et sola la gachete qui ne couche rien mais na a tio etco et sen en na ig sentana et Eta ordean, uh, gitean, ta Odiane à Christiane Morac eta m'a dit tant egin, biziki standard zitian vous beti gagner puisqu'il y en eta une action gagnera mais et le garçon ça c'est miracle n'est-ce pas style de la bicible famille bon euh et ta antique ataxie en cholae cholae antique Eta ordean uh, uh, partitu bat gure lagun batekin nintzanta. Partitu nintzanta partitu gintian gure bimarroekin la Lano belzian. Eta ez dakit nolaz, mirakuluz, ariatu ginean gure etxolat, managoizeko bionetan. Eta nire maztiak ez ari zuen ordean, uh, ba zen biziki argitzen, managinuen man, ordean uh, lalamtan peta uh, argitzeko espèce de mur électrique ça au lieu de ça risbonne et choula il gagner les sacs oui voyer est tout compris ça ginen au guinien centre de l'air quoi enfin arrive au guinien petit marche ben bimaro kin voilà d'accord ne sacout ça gain il y Bah, bon, me garasin, ta fut toutes les merron à ski ongi artatoir dira, laguntzak gonsa vadira, ba, ba, ba. aspekoibarrean gausa merada, cholen beritzeko. Ah, oui, oui, bah, oui, bah, ba, chula, pouide de, de na con fo travailler au seul, ordian. Ni kai pas centutana sian 88 ou là. La betan de sortie, en ta ordian, badu badu badu, badu, badu, badu, badu badu badu ta tarik, ta, ordian, ordian roi c'est une nice compassionner merre qui rend sa autant uh, ah mais dedans toute ta chocolat gilsa chocolat ah mine cherche ta il était nice ni que nère histoire ékinta chen reine chen reine librate côte et coûterata et c'est un portage on dit alors ce etage rien un portage portage qu'à faire void et ta go <laughs> <Etzen, etzen portaik. laughs> Eroli baitzen etxolat, ordean berritu zuten, hori orde eski maukantia hu etxola batzu, uh, ba egiteko meneran arrimetatzean, uh, bitolekin gainean, eh, etzen uh, ordean etxolaki sigarri zaharrak zitian, eta urrikez bizten da, eta arguntzen diferentazian, eh, urkaioen behar ginean beharra, <laughs> au ah, passe nele zela, le... mesela aro hotza ir szkori la noir ando son mesela ortia oh. ere behar ortzantza eta u bagno de nete gona bon oxu gasteginan ortion ta ortiano bon ta euh, uh, uh, <laughs> wana... bon chouya chouya pistenalin netcholan aliz gyo quand nechte choulat ane sene chouya piste écologique c'est bien très bien ana bon la euh... noir ma la no zendu den zan mendigusietan desalabestan ma la no ere altsatzen du eh eta ma limen alemizko uchtetan ukan jo den bura eera Desa gertzea, hartzaren defentsa, hartza behitzea sartzea. Nola gertatzen da hartzain matentzia, tega osain da hartzarekin lanako, kandituela, samatistek erretiendako funtzean eta nola hori dena gertatu zen. Eta egungo, egunean, bo, gambiamenduak ikustena dituzu, ikusten dela sola fite pasatzen cholic ah, hartzain ah, sain jende il bizi dela laborantzatik, edo ah, ici ah, azpeko ibarreko gainortan ez bai uh, bo art ah, sainak uh, n'n'n'ndietan art ah, sainak badi la eh? uh, da uai nik o itamarortes et coaché d'autres sous toute da hain izpente lapartu dira, konpazione, ben, penosak bai ziren, izi uh, gari patak, eta eta bie hiendiak ere okupatzen zirenak zahartu dira, hil dira, eta hain izek esku zaizitian, bai gizu, eta ainizek, eh, que non la para que ta ere on dit tu veut cela da idulis moi ba, ba, uh... hain, moi i ni espenser uh, on yantudira eh le bordada que ta errori dilome le no i nits i need a chal de basirene sokoyetana chal de pied que ta na i nits basirene nika déjà sabotou ta nyan déjà gaiana Gio, nikuste... Yendiak gio handira antike... Eta... Eudefa ekin basien, lana basien... Gio treigna ekin... Gio, bide... Uh, Samporeko tuneloren egiteak seitz... Uh, karido edo, Kambiato edo... Baxaia edo... Ah bon, bidean ma bidea oy a dena camionada i nits i nits pasa illa o camionak uh, bi bidian berian tunela ori nous tenien deja uh, pss, deja la borancha gagnori gagnorit en la haute valeur er ten ten cela mm -hmm. deja finicia net cela le projet Quoi, voilà Bedousse était égoïté aux derniers années. Bah bah Bedousse Bedousse Bedousseco Arana Ordokida Ordokida Iloizsanda e, baxkatu, urun meatu, suri Parc national de Pirenei, eta hori urtan arrax, hartzaren histori horiek eta, jeskizu hartzai mesela... Ba, le park national, deja egin asian eguk, hori izan en 68, hori Eta le park national, axtapeñan... Hua euh, ouais, egin zuten nitakki soberak noosoai nola negoziaatu zuten manabon euh, negoziazionak izan ziren bizanda. mena lekuko tratzan lekuko jende batzu hartu behar zuten euh, garda bezala. Ordian deja euh, Man hortaz familia batzu... La Angola, bora, bora, bora, bora batzuen, xemiak zitian, usut... Fizio batzio sortu dira, bora, bora, bora, ezo, hainit, ez zomat... Zomait, ez zizien... Eri kalaz zomatz familia, eta han bizi ziren, eta bistanda, hau haka eskola... Derean, derean eskola duen iten... Meena, guai, ok, anzozantbit, sartu zirenek, erretretatioan dira, guai... Eta... Bistanda, etzen lekuko le jenderik... Et, etzen, guai, eta... Beste, beste manera konkurrat gira, biziki edifizirak eta gota, ez zen lekukuk le gazterik ez dakasik. Turismoa edo randonea edo ibilbideak mendian eta pasai auriek anitzan handitu dira, zei defetu badu mendietan den pasaiaren zat? Boa, boa, ba, ien diak badu, eh, mendiko, men, baina, uh, konparatzeko, Eta an, turizmua bat dira WVFak, bat dira... Eski gure handiak edeta hori eta... Eskiak eta... Eta... Eta... Buen, haku zen bat dira... Parapant eta eta... Badi, isiariko, ibilbide, erag, badira, basak, eta bati, iziareko ibibide errak bat dira, baxak eta... Baina, ez dira... Azpeko as, hiendiak... Ez dira shuberan interesia turistmo ast. gogiosa da. Bizipide bat izan baitza. 15 deçu, uztuik 85 ikusten da. aski tristura tristia baitendo, bai. uetsat choric pasaia nor. ba, bueno, estilo orikoshu sometesu keno. akmoitedote bon, ba me stila stiberen, Edo kiak ez Eta hartza epatzen nien uh, Zuko problemak mm. izan dituzu so, Hartzarekin edo beldurorekin Edo zeitekipamendu berizia ala... uh, Ordean uh, Nik hati hon nintzalaik Erten zuten ba hartza tabakza, basela, tabo, tabo, tabo, kjoango, eta Erten zuten ba hartza eta Erten zuten ba hartza bat zela Bukso ango Ez nuen uh, ordean Gazten nintzen Zaten zuten ba Enzobera Enzobera xinetzi Eta ikusten nintuen uh, Anguak uh... Ardiak eta zerko baten bernian, atxikitzen gauaz, eta ordiak denek bat zuten kanun bat bezalabak zu, gazaekin... Tiroaitekaz, tiroaitekaz, berenzat eta baiziren artoa lorretan eta horri eta depatu, depatu de pirenan, emeleko xakur batzut kadinezko kolierekin eta... Ains en beldurra... nous nous trouvons dans le gangobel du Rachi. Ça m'a m'a dit, "Egida, euh, ordian arsava cela ou non Et ta bon, goûterai euh acheter un livre ou c'est une jardinardia gawasna. Acheter une sélection, urte gousies uh, ars arsaxen ordiam. du dito so ardiak eta... Ani ah, gwa tro pati vivat galdudut gwen, elbissien, cio, somat, eh, oe, cio, kondia. Ereitenda horik, on txapatu ea selan, do dekla lapen bat egite matzen, hor da nxate zentera? Ah, ba, ba, Hordian bercian, argza, argza atakat oukan, bon, hor gio argza kushayan, Ardi bat jaten zuen etzien eta milagro. Eta bat batetia berb. Batio, biga zementzitian hori horri gain zuen. Eta horri, ez baizien duak zubo telefonak portablaik eta ez baizien, horri jautzi behar nuen erri bat, edo bastiak edo... eta kabinatik daitu garrat eta edo betxe bat ego eta Gio Biarramunian alduzitean, eta Ikerzen, ea Echak Basien, eta uta bat, ordean pagatzen zuten, ordukotz, baua, uh, ardea unxa, ordeakusetan egnik, uh, sorzioan libera, ordean pagatzen zuten, ardea, uh, 2000a libera, bai, uh, ordean uh, pagatzen zuten, ma ardea, bau, ardean, bau, ardean, que bagousse universitaire on allait voir chez la cere ce soir 88 tiré ango bazun que chue duzu ce parterre 88 bataille hortane andé à la contre qui soit un nice ça bon denmer avant donc toujours de battre et ça tu n'insalaic ressorte bon origine note ta je suis encore d'extra sanitaire dit on izan ça. Mais ne se culan n'ais en part partout c'est pas bah pas vrai que bah vrai qu'elle Eo momentu hontan, hainitza argdi ere maiten dituzu, hartalde so, handia ere maiten duzu, harrat edo... Haya, mila eta abere hon. Bakarik saintza, maaz teakin dituzu, hain? Teakin, hain, hain en exemia ere alduziaan. Hainizda ez, mila pasalda ez? Ba, ba, ba, ba, fin... Uh, Bitropetan atxek zentu, guriak alerdi batian... Eta ek deizten da ditugu, eta bestiak uh, zaintzen beste besti uh, seion, seion argdi hartzen dugu, Ek uh, buruzuriak dira, eta ez ditugu deizten, okantzutu ikeldu dira. Ba, uste, errapia uste enta batak zuen zen. Eta izi gari, argdi buruzuriak dira, argdi birnesakko. E, Ango mendiko, izi gari gozua dira zen, eta aski egoiten dira, eta askimantzua aski Angu que uh, nika sininzalai buru belzak baindia ordiane el eh, eh, dituto a chicken angomen dico eran sakek uh, ban rustica dira ta badu de calidad tiana eusuna angomen dico estira oin ego kiya kea va voilà estira uh, bestek ai jetaudir anggo la queda argia que s'han etostet de Moran heritats som batsubo eh esta que io ai pu galaxia ta la ah, heritats oh, oh, oh. ona que uh, macurak va ere eh este gung que ski voyartio es unki di bainan bai izigari, i beldur bel dordi Fen ordean GDS ekin eta behizu anitz priziozan egin eta ez dugun unnaiko ardiak, ar, ardirik hartzen ahal eta iziari, en uh, plus, juntatzen uh, niz baredozo uh, ekin eta ordean izi gari beldur dira bai hartaz bon, komprenziko da, ez dien ahi uh, mikrobaik uh, charzia eta ordean uh, anitz karapitak izan dira bai hartaz kalapitak haipatzen baitituko, izan dira ere hemen gerlak oso eta azpeko ibareko hartzain artean lurren diabetesen ah, olakoik bada egon, bada oi ezta, ezta euh, oi bon, eh, limi juntak inairen ezo, bainan beti badira hemen endua de pasaj eta hor eta lehen agorre izan ziren zenta euh, eh, badira kompasionen akuzen bada Uh, azpeko comme mendibote uh, e guia e guia de stellerdian en vallée d'osso de nana uh -huh. beti à behiak quoi que beya qui worsten sustenhat et à la vallée d'osso que que se citienne mais nana accessible via rocion acoustique Rochi Be Sal à Kussek, à vallée de Saux suite à un, un concours de saut en longueur in a Soutenine. <rire> eze akuseko batek pario bat dezela eta mm. gio geroztik akuseko da gizala, eh, mm. iztegit lehien da den egia ona... mm. bestek auzabat oso irratik gasna hori anitza ipatzen da gero Pirineo enfin, departamentuko punta batetek bestela no? marka hori zuk difentzia zuk gasnatzen maitu zu difentzia egiten duzu belarrak beste gostu bat maitu beharra iten da belarrak irratiko... eta ha... ba, belarrak, belarrak iten du istan na ba zure nin zen nin da baina nere uh, a chicitziko modiak la finage oh. la finage voy bai, en uh, valedor sauce salwak uh, berezi eta nizur orekin eta ordien beste beste gustu bad baduk eta bon voy Oui, caché que uh, Bermoldian gara dugu. du, eh? man Lena roupa sienne uh, et man ertmaisen uh, faire un garasin d'ertmaisen. Subiro comoldiana, c'était chnia uh, raberotou, c'était. An ordiane garacitgate soutenant la éguiten, on y a même différentes tensions puis qu'c'était un long méthode validant ce du aspect voilà. Arique bon, subiro comoldiane e, subin eh uh, ek uh, ordian ordian eh uh, urte horietan gasten zelaite deja resistentsia uh, zure komendan baina ikasiet mutena en, en, ene aosoi rakoshida utena arek bere gazeten moran uh, uh, moda zaharri analisiantapazkia eta teknikus testuen chatun utena ez dut uh, beste be, esku galperde handa Zungusietan bezala, geroa ipatu behar dugu, ze bilakatuko da, azpeko ibara, ze bilakatuko dira hartzainak, eta mendia, ze bilakatuko da, mendiak erantzahar batek egiten omendu, mendiak baizik ez direla kambiatzen, benar badakigu, denborarekin, ohko hoianak belardiak erretzen direla ere, eta mendiak menderen mende, piskabat itxasrat leheratzen direla ere, baina hori, bizia hainitzen buruan, boh, ezgaiten zuerak filosofian San Bat egganenuko biska bat nua ikosten duen oh dena. Geroa biztan da aipatu behar da, or, laranttzen munduan, hartzain munduan zela zeraz ere, bada gina bat geroari buruz, Europako con la Gonzachi piuttosto che dire là, bestalde Mendiaren baliapidea librus, turismoa regimo a Eldobaita, legeverivatsubse la, enfin, marchan di là, je coi han ere aspeko eskualde de bada ulako grinarik Mendiaren erabilpenari buruz, azaintzak segitzeko parata badu beti sobre usteza moi bai, ni ni Mendi horiek euh mais même dire que baute baute valiobat baliatu... que je t'engage na verdah un cha un cha Eskola errantz eurik mendian ibiltzen da, trabak hartzen zari hartzen tila eta beste bat abolako grinaik ziren eskoldean edo, jende gutiago da, menturaz? Jende ah, gutiago da, beti ba, okay, orijinal bat, bicikletaz jendean egitean artean, ez baksu, uh, deja bidetik urrunda eta jendea uh, seendran eo iten da, bon, benzen da, refuz bat baitugu onduan eta ez da sobera frekantatia bena, bat zultana jendea edo dira baxa kurrekin eta gula bena, mm. bon, es, Guk, han, euh, bon, tranquilizatia bat duan, eh, ale. Ezo daipatu, benan, hemen mendietan, badira, saldiak, badira, behiak, nola partekatu badira, basterrak, ala, ah, elgarrekin bizi dira, demak, ala... Eh... Bon, guk, uh, anparadazp, uh, nendi bat uh, loatzen dugun ean, erremu bat loatzen dugun, eh. Erremu bat loatzen, eta nahi duguna ezakzen dugu bagnean. Nik, bon, saldi bat zuakzen ditut, zainzea, bo, so, so luzentutan mendia patat patarshudat a ritshuta horian ardimenia eh na. uh, nahi, nahi, nahi, nahi aitzut, eta, eh n'habu ba n'habu beibatsu retour sonait toute ta na babarnia united baskaren ala vera baskauna da hori anis baska bada bai bai bai, bai, bai, bai bebeiak menturasen ba ba, ba, ba, ba, ba, ba bebeiak beiak ezaldiak zaintzen ari eta udira sa ardekin beti ez non dit bia oso ena Bon, ben il y a une idée, je loue que ce monde est beaucoup que ce gouvernement est pas bien d'accord, je vais Ah, ouais, beaucoup radical sur le géroa, artza nuros baten itxura emitzen duzu. Ce et cause officiel, retraite terre estné mes cela. Ouais, ouais, c'était tout un essai g recycle tout, je te. Et ta ba nere arabag badu badu karekin gustiert hola bon mais c'est bissego gogora baita tsaimatena hala ere ez ba ba ba estu su estu vacancie cola estu, estu vacancie uh, beti u uh, shtestenian <laughs> uh, bon, ta en plus ni que la broncha elle maintenant au udan bon udan niklan kenna is Bainan hartetan behar ditut emengo belarrak eta egin eta demola edertzen bada eta biti Ez da Muzerik, uh, esu, so, da munzerik gizauziz ofizio horretan ez duzu penarik autori eginik? Ah, ez ez, ez ez niko, ez Eta sorri hona biskabatan ere? <laughs> ba, ba, nahi hona, ez dut beste ofizio hori genxi ature, ez dut beste... Ha ah ben, komprenzen dut, behite oficioetan man dut, beztet, behite konforbat. Hordina gailo, portable, telefonariekin, <tutu> horiekin <tutu> koma atzen da, bisiberi euni edo? Ben, niz chobera... niz chobera dépandan, niz chobera uxatia hor dina gailo Esta, esta ene, ben, ben, ben, ben, ablata, ispetti, Eta stay mais il ne devrait rien charger ici la nahet ça bon bon bon pour table là autre petit rien on le dégueu c'est bon je mentionne ouais maxandaureta be be bertes bertesse Eta hortan uzten dugu egungoz, gure bidaya azpeko ibajean, pixka bat, laburki bilikira, mainan, jazta, behar bada, gure auzoan eta eskoalegiaren egitea hundia duen, edo bazter bat zuen duen toki milesgarri bat dugu azpeko eskolde hori, azpe funtsean izen berak ere bere eskoldoan jatorria agertzen duelarik. Eskertu behar ditugu biztanda Anie Marco Jean-Baptiste eta langondogituzten guziak eta azuek gurekin entzuleak gurikin egonik izan ontza eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Ordua, nazten bai naiz. Iskutukoa baitan pisten diren baster miretsgarriak ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat.